in the world.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 ولا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه ولا الَّمْ أَمَّا بَعْضُ فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ زَمَ إِذْ اور ذنکو سامینو ما ستاسو مخکې د شوري زاريان دويشتې می سپاره نه یو آيات کریمه تلاوت کوو پدې آيات کې الله مونږ ته بیان کړي چې ما مخلوق د خپل عبادت او د خپل دین لپاره پیدا کړي صبرې چې زما دین وي زما عبادت وي مخلوق وي او چې کله د مقدس مکه نه عبادت او دین زما اوچت شو نبيয়া مخلوق په خپل تباکیږي دا غېر بارا دیو جنا علماء دی عبادتول معنا کې مخې معصوب بیانونه کې د بیان کړو چې الله داوود او توحید ثابتې په مختلفو عنواناتو باندې یو توحید مسل ثابت و مختلف باندی ما دغ عنواناتو په مختلف الفاظ او مذاګر کړه چھو مسلت توحید ثابت این اللہ رو توحید ثابت این بھولوان دو براکت پاندے چه مسلد توحید پا مختلف منوانا تو قرآن بیان کرده بیانی دا بار بار مسلد توحید بیانی او پا مختلف ترقوی بیانی وجسوا قرآن کیا داوی ما مخلوقات دقبل عبادت دقبل دین دا پارا پیدا کرده نو کی نور مسائلم ڈیر دی روجہ زکاة حج خیر و خیرات عمراء نور نیکی صدقات معاملات قحکام د زنا د جوارے د شرابو د سدنو طور بیان قرآن, قرآن کریم دا غیر کئی پا مختلفو طرقو باننے خدا غیر پاریو دیو لفظ ذکر کئی کلچد زکاة بیان کینو لفظ زکاة ذکر گئی کلچد مونز بیان کینو عقیم صلاح صلوح مونز لفظ صلاح ذکر گئی کلچد صدقی بیان کینو وما تنفقو من غیر من صدقت دارنگی ذرعباد صد پارا لفظ ذرعباد ذکر گئی کته کوم ک دغه تاسو به وډه وګورئ که سموځو په ټک ټاب مختلف ایو یو لفظ وروړي کله چې توحید قران ذکر کړي نو دا مختلف تعبیرات او په مختلفو مختلف الفاظ ذکر کړي کله فلفظ عبادت قلچہ انبیاء علیہ وسلم کو اموت بیان کہی روئی یا قوم ایبود اللہ ما لکم من الہ غیر یا قوم ایبود اللہ ما لکم من الہ غیر یا قوم ایبود اللہ ما لکم این غرو زبنگه بنگه په نو کلا فلفل ز عبادت باندې بیان کړي صحکه ته مازه کازه سمو شي کوي تاسو په نو رو اوسه تو کلا فلفظ برکت باندې کلا فلفظ اله باندې وجه سو قرآن توحید مسله ثابتی تکرار سره بار بار بیا بیا هر صورت کې الله ز توحید پیغام مغلوط تور غي په هر یو رکوع کې په هر یو صفه کې توحید بیان نوت غي وجه صدا دا غی وجه یو وجه دادا چه اللہ بیان دا دی کی چه دا تحویل بار بار بیانو ما خلق تاسو تا و زبان دا پیغمبرانو دا زکا بیانو ما چه زما تاسو سره مند الله ہوئی زما تاسو سره مند دا, دا پار دا دی چه تاسو درنکم جنت تا زکه مساله د توحید سبب د له جنت ګرځي لکه یو مول یا یو پلار بچی د نصيحت کوي معصوم ده د اتو کار دوی بچي دا کار مکو نو نقصان بیاچ بیا چ نور د مقرشي نو دا, دا کار مکو تر دي چې بالغ شي امدا کنه بچه پویږي ان پویږي همور پلاړ پویږي چې دا شی سبب د نقصان د زما د بچی ګرځي بیاغه بچې وادو کی نو پس د نه هم هغه مور پلان هغه بچې دا غلط قانون نه منګی چې دا مکه بیا داغه بچي بچي پیدا شي د مور او پلاړ نشي او نو پیدا شي خو بیا خپل ځید پلاړ وګړزيدا د بچو مال کو ګرځې ته بیا مور پلار منکای منکای کړه منکای چې بچیا د ام کاه سبب د نقصان دی نظام چې دا مور پلاړه دی بچی سره ظلم کوي یا بار بار وای منکای خو یو بیر نه نه په هر وخت کې په هر کې په هر و عمر کې دې منکای د پاره دې چې دا سما په شه د حلاکت نه بچي زما بچې نقصانونه ګرځي زما بچې په سیدا روانشي د کامیابي په لار باندې روانشي زکه منکې بار بار منکې دا مور په لار دي بچي ظالمان تر بچي خیر بار بار منکې د بارا ری چې د کامیابي پلار لار روانشي دارنګ الله مونږ بار بار منکې چې دا ګنا هوندي دا نقصانو ندي دا شرکیات دی دا غلط سیزون دی نمانا شئی کینی دا جہنم پا لار بروان شئی دا جنت لار بدا نا خطا شی یو اللہ منہ کئی دا مخلوق سرا بار بار زکر منہ کئی دا شرکیاتو نا بار بار زکر ولی داوتا زکر دا شرک سبب دا سگرزی دا جہنم قرآن الله اللہ یو صورت کی دو ان الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بيشکه الله معفي نه کوي الله چاته چاغد الله په سپورتونکي مخلوق د الله سره رب راغدارو ګرځي لا يغفر پدغا شپ پالب کی دا انسان د دنیا نه لالې غالا او ای دا غما فين کی ولو کان ولي اگر کده پلاړ دے اگر کده نیکره اگر کده اره ملګری بیبی او بچې ژستانه پیدا دے خوژ پد اعقیدت شرک لال الله هو الہ یا عفرو زو تفخننکم دې سره څنګه وته دا مونږ چې راځم شو یو دعا ولغواړو قران کې الله ما کان للمشرکینا اي ما کان للمشرکینا والذین نذیم مناسب مشرکین ما کان للنبی لذیم مناسب دپاره یو پیغمبر نذیم مناسب پیغمبر لرا اواغ خلق لنا چیمانی روڑی ریسو لمناسب نیدی ما کانا لین نبی واللزین آمنون ای استافرو للمشرکین ولو کانو علی قربان پیغمبر لمناسب نیدی عام خلق لمومنان لمناسب نیدی چی بخن مشرک لگو ذکر الله ا تلفسل کړه لا یغفر اي شرک بی زه کړه مشرک ته به کوم مشرک نه علاوه لونې ګناهونه یم انسان کړي دي سودونه کړي جناکا کړي شرابونه کړي جواریان کړي دي نور غلط کارونه کړي لري الله وکسمه خو خشي لبرغرتوب بموف کما او کې خو هم نشي نو دا غي ګناهونه مناسب سزا به ورګم بیا به د نکوم جنت ته وایا فیروا ما دون ذلك لم يشاء ومن يشرك بالله فقد افترا اسما عظيما چا چې زه ما په کې مخلوق ما سره ډېر خدار کا لاغلو غلو یو ګنا جوړ کړه فما ای لوی تهمت او لگا والله ذن لا من کول ک ما من کې جنات من کې تمام انسانانو مخلوقات من کې د دینا الله انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار اټل فیصل الله بخن زک نو کوما چ جهنم دیره انه من یشرک بالله یقینا شانداده چا چ شرک کو ځما په صفوتونو کې مې مسره مخلوق پر خدای کوه فقدر حرم الله عليه الجن جنات باغونه حرام دي او ما هو النار او زه ور دي نو الله بیا حرامي کومنګا کار کارو کوه د لا په صفوتونو کې مخلوق پر خدای کوه یو د دیو جن الله د توحید مسره بار بار بیانې چې د جهنم نه ورے جہنم دا دا جہنم تب آسو دیچ شرکیو کو شرکی جنت پہ حرام دے یو دیو جنم یو مسل دا توحید قرآن پار بار دید پار بیانی چہ طول آمال جل دا طول آمال ویخ دا طول آمال قبولیت پا مسل توحید دے یو سڑے آمال کئی اغه پوښ شي ښکې غنه چې مسلمان قبول شي امریکا سور خيراتونه کوي انځو تنظیمونه جوړي نور نور کوفار سور خيراتونه کوي په چا زلزله راشي 50 ډالر ته او نه د مسلمانانو او نکافر زیات کوي نو ول هغه په خیرات کول او دا هغه الله ته ذکریږي په خیرات کول او غي جنت ته تلېشي نه کاږي ډېر اعمال او خیرات نو کی خدای غي بنیادی شيغه سره موجود نلې چې ایمان دی چې هغه توحید دی زکه در ټول اعمال او د قبولیت د پاړه قران شد ایمان ویل دی قران شد توحید ویل دی اِلَيَّ اسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ خاص اللہ <لا> تخیجی کلمید <كلمات> توحید <عصة> او <لا> خاص اللہ تخیج نیک اعمال وَالْعَمَلُ يَرْفَعُهُ پورتا قیده کلمید عمل <لنا> دا هغه عمل برخي جي چا کي توحيد کلمه موجود وي توحيد کلمي کي دوره وزن نه چې دا توحيد په دا انسان لو يووال نه کي ټول بر رواني دي ولا عمل صالح يرفعوه يرفعو کي زميږه د توحيد دا کلمو طيبه دا هو کي زميږه نه کمالو دا د د نیک توحید او وجه الله د انسان نیک اعمال پورته کوي او چا کې چې توحید نه نو داغه نیک عمل برنخيږي پکاټه د کافلو بیا خېدي کر ای بنیادی شېخ اسلام موجود نه لري او توحید زکه بار بار قران ذکر کوي توحید یو داسې سند دی چې کله انسان تعالی نصیب کی نو فوران الله داغه اعمال شروع کی بارا که قبولیات په توحید دے. آو دا دی او د دې زنده مثال قران سوره یاسین کې موږ تدویو ذمہ دار په ایمان خوره هغه محکم دار مخکې عمل کول خیلاتونه به مکملي ا قسم عبادتونه به کول خو ایمان پکې نه وو خداغه عمل ټول تباو خو چې کلف صاحب یاسین کې ایمان راغې نو د ایمان سره سره داغه قبولیات دله ګو اعمالو هم کافره او توہی سبب د هغه چې تاسو پر ځای شي چې هغه هغه ځان مثلا خو پدې باندې بحث کوما چې تا د توحید مثلا بار بار ولې ذکر کړي زکه پدې د انسان ايمان قبليږي پدې د انسان عمل برهيږي صاحب یاشین دې من قبول کو شيتشو خپل قوميان را پکاړی ویشته و ته مو سره مرګ یا باز لکلیدی چې ټوپونه په د پاسووال ټوپونه کول میو له بهار کړي نو چا کله هغه شېت شو هغه موقام تترې راغی ورمان کړي توحید ورمان کړي د مونږی نه ده کړي د روزی نه ده کړي دوه عمرې او د حج او د جمعې د جړونو د مدرسې د درسونو زده نه کړي هغه ورمان کړي د قران سورې یاسین کې قال يا ليت قومي قيل لدخول الجنه تعال كلا شهادت په مسلې د توحید او کو جنت ته لره چېږي شو قيله څنګه مجول دا چېږي شو براوخته تا چې جنت تزا چې جنت ته نو هغه یو ارمان کړي ويا وې قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني المكرمین کاش که قوم زمان پویده پو خونده اغا مسلی چد اغا مسلی ده توحید پو جا اللہ ده ما تول گناهون ماتا ما کرا اخوری گناهون کری شرک یو لیو ده پو گناهون کنون خبری ده قال یا <بتضل> لیت قومی بما غفر لی کاش که قوم زمان چزی شید کلمان زی او جلمزی پکاره ویشتما کځما دا قوم په خواندې مسلې د دین او توحید باندې پوهېده کاش کې پوهېده نو منګم وایو کاش کدا خلک په مسلې د توحید باندې پوهېږي باندې نو چې بار بار دا مسله بیانې مناصې دې په مسله کې بل خبره نشته قران زکوی چې دا منسل عبارت بار بیان کا چې جنت ته خلق د نکماله ژوند مثال صاحب حاضر ګوراو او دو مو جعلنی منل مکرمین الله ز عزت منکرم په مسلید توحید باندې عزت مندي د مسلمانانو سره د موحد صدا سر دیندار سره ده صحیح د دنیا بزو نو به مالمالي وکلکل الله ځا شي یو نظیر ممتخې یو انسان ځان ته سپر طاقت یو ملک ځان ته خلق او غړو کفار او چین خچات سوې نه حملدي کفار دي کوم انسان سره چیرې خچات زړه نه راسي ظاهر کې خو بیا الله ټیکنالوژي د چین د چین خلق وي اوس داسې یو مصیبت وایرس پایک پیدا شي وي چې دا غي کنټرول ست باب نشي کولای یو دته خطر معمور زاده الله قانون ده علاوه کی یو انسان ځان ترتیب لوي موږ پوياله خو پويازي ملاوي پويو پار سبان دي باراد صاحب ياسيني وجهلني من المقرمين نو یو دا چې د مسالید توحید په وجه د انسان عمل سکای قبلي قبلي قران دې په راګند آیاتو نه شي كَلَّا وَيَمَنَ مَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِلْسَّائِي فَاجَ خَلَق دین خبر نه مولا دې صرف توحید مسله یاده قرآن ګورا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ څو چې عمل کوي د نه حال حال د چغ کی ایمان وي اغه کی توحید موجود وي نو فلا کفرانا لسعیه داغه د عمل د پاره محروم ته نشته چا بگی می قبول نشي نه دې قبولوم ایمان پدې کی ویو عمل کوي الله وداغه عمل بخا مرخه قبولوما قبولوما قبولولو وعده سيما کلا وی اور غورا مانا مل سوالہن من ذکر او انثا او هو مؤمن عاصو چامل ک نیک ناری نو او زنا نو وی اسوک چوی کسل یو لیکا ملک او ک خزنه ک ملک او هو مؤمن حال ذا د ژوند ایمان وی ولا يحفظ المول ولا حزم نبا یریږي کمینا چې زما اجر کم شي او نبا یریږي د زیادتی د گناهونو ناچ فماو ګناځیا چی او ایمان موجود سے دی ستو سواکم الله عمل کوم نو ما ومي ومن عامل صالحا نقران داوي کلاوي منامل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنن فلا نحی انه حیاتا دیبا چاچا ملوک نیکا و گرد نیک اعمال دو پارا کسرے کے یوک خزے کے هو مؤمنن وهو مؤمن جمله حالیہ دا حال داده چې په انسان کې توحید وی په انسان کې ایمان موجود وی نو ایمان موجود ده عمل نیکه اللهveda m laus de dasara la meo no taqeed sqeela خام خا ما ځون باور کوم دین انسانلرا حیاتن دوی وطن ځون خېستا خېستا ځون باور کوم نو خېستا ځون دا نه دی چېخه گاډي کې ګرځي خېستا ځون دا نه دی چې جوازونو کې الوزی خېستا ځون دا نه دی چې چیداد او خو خورې وي دی چې خورا خوراک ونړي او خماشي دي خه پیزار دي اگورا کدا خیستا جونوی این نو داو کفارو حاصل کرےو کس ما قسم نیمتونو ساشتا اشتا کنیشتا تکنالو دشتا جازونو کی گارو کی لنگوزونو کی کپڑی پیزار ار کس ما نو داو آگے حاصل کرےو که خیستا جوندائی این داو مارگانو حاصل کرےو بہوات لن جازو نو گالو که کرزی دل کدا خیستا جونوی دا خو مارغانو حاصل کره ره اکم زی روان شي او کخمی و خوراک خجونوی نو دا مارغانو حاصل کره ره مارغان بروانی قیمتی باغ ده ده املو کو قیمتی باغ ده ده مالتو قیمتی باغ ده ده بلیو سیر اغاقینی او پنجپاگی کی مخوک خخکی کما چو خوری اینو آغی تا منیت نی خیر پخی پخیر میو گوری نظر دی ورسالا گوری چه کما خطاناو خمی وینو پاگی کی نیو خوری سو کتی منکولشی دا واقع حاصل کری رو را. او که طاقت او فوج دایو خجونوینو دا خوزنگو که شرمخانو حاصل کری را شرمخچید انو حیوانات دا غن یریگی نکه دا اړ یو ملګتیا کې شرم خړې کړو جون هغه حاصل کړیو طاقتونه کوي ورو هغه سره دي نخست جون کوم ده حافظ ابن کسير په یو مقام کې کوي د خيسته جون دار او قد افلحا کامیاب دي هغه سو کو رزق کفافه چاغلار زغور کول شي سربرو وقنعم بما اعطاه او صبر کوي چې الله او لكه الله زم ما شکر دي الله زم ما په صبر دي کفاف رزق دي اوس ته اوګه شوی شو بس ما الله شته چې او را کول شي او سي را ما لکه الله له اس کړه اماندا بتن فل ارض الله رضی زکو یو زند سر نشتا چه زغ لرزخ نور قما دا لا خو په یو مثال خم غیر دا په لویوالي او په پیسو نه دا غواړي حته زه په خو او دا غریبان نشي ګیندا په دا نه نه یو معتبر خلکو ګالي کی ناشته یوځه کی ګالي اوټل ته ودر او خدمت یوټلو معتبر خلکو زړګونو هغه ادر ورکه چې دا وټه منله تیاره که په دې کې یو درې سلور پودویان چرسیان نشته یو قرض نو هغه وړه آیا یو جرسی په دې وي سبو خو موږ خو په سینې نشم دا چې دا غوډه معمول خلکو وټل نه لني ابلات یې خورا چرشانو باندې اندې پورو یالفو پالایته مات کړګري و چې دې خلکو له خوده ورګي دې بدمعشالو دې نو خلکو نو الله منل نشي راګولې دې له په څور کې منل بغیر په څور راګي ان شاء الله دې دې کې به موږ الله بندوبست کړی درځه هغه اډو ور کړو خوراک اگېله تیار شته تیارې دوه کدي کې هغه پیسې دې یوزینا رنگ را اچانک هغه سه حادثه مخه تلاله اغره غوغه غره پاسې ده وټولوارته وچ بای مو خو تیارې کړې پیسې ولاغې ور کې و چې څوره پیسې وې دوه داوالې نو دې سره ودا چې کم کسان داږي کې ناشتي غریبانان کمزوري دا د دینه ورته وي ښه میغه ما چې ورو ته یې خو دې شو په قسمه قسم زونه غره مساهره دوم نه زونه شوقيادو چې ورو ته وته شو به یو پډيري بلتوي دا سره سره غمو چې تکې وچه الله د چاسرینوه قصلا غم کوي الله موږ سره موجود دي مدیر ډیر ګناغ دي خو بیا هم ته ملرو وګوره دا غینه خدای خورک پاتې کوه موږ له راکه موله کیو وه وچه هغه ربانی رب چایتي مات کړې ده بړ په هوا کې مارغان او تورکې فسورو کې میګان او با لړګي کې او پګټه منس کې چنجي وې باز حیوانات دی غیلې ورکه د دریابول په وېخ کې مايانو تورکې نو هغه راغلې و چې زموږ کې د پاسن دا پاس کوم واحد نور کې مسلمان ته و نور مومن مؤمن ته و نور کې خود مؤمن عقیده سره په سره په الله نه ده په سره په ځمېداري په دا خو نفسه اسباب دی وروړه اسباب دي استعمال کا کله پک الله اثر واچي اوشي کلاړو عادت به کار چنه او کارن کیږي به وسه کې دکان سړی واچو پیسې دې بند کړی سپې مسلط شو اسی تی یورو سړی نیو وي اوس پسو کوم بازار مال خو دې نشته وای خو دې هم مشته دکان خو مې او وای دې داغین الله پاک خو کاري روان کو اعتماد د مؤمنانو په الله زغمګه اعتماد کوو زباهال نو دا توحید او سبب د قبولیات د اعمالو ګرځي درېم دا چې د توحید مثال له روح روح چې په بندکه کله کل روح ختم شي هغه خوق پلان هغه خواګه خدا هغه خوق بچي هغه غرور او دا څنګه کل روح پروازو کې ناخورت سو پریدی بیا په اسنه نقصان جوړ نشي دا کولایي کونو پر سیګریږي هالو د بعض حالاتونو ته مري سره چړي دوايان قولي د خوراکونو کړی نو څا دفن کوي زغې خا کوي دا ولې زغ خا کوي زکه روح پکې نشته روح د اونو درجه ندي وردلې شو عقل او د سورکی عقل غسل ورکی عقل په ساده کپڑے بغیر د ګندلو شو او چې دازکه چاغه نه روح وته لري په بدن کې روح یې طاقتور دی بدن نه لا اس جو سره سم نه لري دا رنګ د مثله د توحید مثال د روح دی کدا په بدن کې نو دا بنده ژوندے دی قران وی فلنحین وحیات بک پیدا کوم اسو ده نام کوم الله و کا نہ میتن ف احنه و جعلنا له نورا آیا څوک چې ومال الله وی روح پکې نشتا د توحید روح پکې نشتا بدن نشتا ظاهری روح نشتا خو هغه اثر روح د قرانغه پکې نشتا الله ایدا مله په اسلام او په دین او ایمان نف احینه نجو غور کومنګا غلا اصل حیات توحید اصل حیات دیمانه د قران او فاحینه نجو غور کومنګا غلا جون زغلا ور کوم جون په قران باندې الله د زموږ د قران زندگی او روح نصیب شي د صحابه او جوند ګورا لاس کسه نه ملاویږي ابو هريره رضی الله تعالی عنه ګرا څوک ورته کار د دنیا وينکوما نو وي څه به وی ز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاصلوما پیغمبر څه خوړي نو دوره بده پاتې کیږي کی زمابه کافي کیږي کی د دو ټول صحابو نزيات احاديث په صحابو کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نقلي څه پاسه 15000 احاديث هغه نقلي ځکه چې هغه دنیا شاد کړیو آديني مخه کړیو او دا چه حالت کله آگه مراتان چه بیهوش بشه دروگینا یوزن نبی علیه سلام تیره دا یوزه ای که ابو هره بیهوش پروتو چه بیگو دا فابو هره نه ده آقا واقع زن نراجب یادگو دا بارال اغی دنیا زندگی اغی تا نصیبوها اغی دو دنیا د معا زندگی دا دا خوشحاله نه ده اغو عارضی دا ارسشتا ار گینتنی مبز دا دا اتا تیکوش ارس ختمو امام ابن قیم رحمه اللہ زکر قلو لذت تفترق بے افتراق روح عن البدن الا لذت العلم والعمل یو خوند خوندنون چې انسان تملاو دے بودنیا کی کاغد مال دے کاغد دولت دے کاغد خضو دے کاغد بچو دے کاغد گاڑو دے, دے داخت میدو والا دے داخوند وخوندونه ختمي الا لذته العلم والعمل اغه لذته خوند علم د قران او د سنت اغه لذته خوند پغې د عمل کولو دا نه ختميږي د قران سر چشمه علم او عمل دا دنیا کې ام خیستې انسان وګوره قبر ز جزي مو ام خیستې قلب ميدان د قیامت کې پورت ته نو ام, نو ام, نو ام, نو ام, نو ام شکل کې هيسته حال کې پور ته کیږي مغه لا پکارداري او چکله دو دا رو د بدن نو خلک نه پري دي بیا دا رنګي د دي دوند دي قران مثال او توحيد مثال ضروري سو بوله چې دا دنیا کې دا قران توحيد وي توحيد وي نو دنیا به او چکله توحيد او ایمان د قرده دين د دنیا نه ختم شو لو دنیا خپل ختميږي ځکه الله او ما خلقت الجن والانسا الا ليعبدوا ما ټول مخلوقات دا توحید پر پیدا کړې ده عبادت پر سوپور چې الله الله چې په دنیایي نو دنیا بوي چې کله الله الله د دنیا نه ختم شي دنیا په ختمي کې قران وای اذا سما ان فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار حجرت واذا القبور بعثرت اظام په خل درحم برهم شي ستوری با پریوزی، اسمان با اشری گی، نو نظام به ختم شی، ستوری با خل شی را پریوزی با ذکا چه ده کم مقصد ده پارالله دنیا جوله کره دنیا باده کره و چاگه نو و ختم شی، دین ختم شی، نو دنیا با کل ختمی گی، اسمان با را پریوزی، ستوری با زرزرگی گی، خل او آسطوری را روان دی دنیا ده چې دا کوم وخت دنیا پیدا شوه دا را او وخت نه ستوري دنیا تر می... روان او پور یو سنځان لیکلی دي چې دوره تیځه سره هغه روان دي دنیا دا چې ونسان تا قورساله خفه پورته کوي او بیسمک ته اخلاصي نو قدور وقت کې دو نیم زره 100 رفتار کوي هغه ستوري روان دي کته دنیا ته قدور له وخت کې نو چې ملکی ګینټکی سور افطار کې اوراړو باندې او چې کله غستوري دنیا سره د ځمکې سره اوټه کریږي یو ځیشي نو نظام به در هم بر هم کی د الله دور مخلوق ده دور او چت نظام ده چې دا کم وهله دنیا جوړه شوی آباده شوی دا وه دا ټول قوم تاسو معمولي دا آسمان ده او د ستوري وی ایزالک والسماء قران ذکر کوي باهرال د دې دریو شیزو د وجنه الله دنیا او دا روح مون ته را او دا روح په انسان کو اصل روح اغا توحید او توحید اصل روح او قران او د قران الله تعبیر پروسه راکې وکذالك اوهنا الیک روحا من امرنا باهرال دا توحید مثلا الله بار بار بیان نه کله کله په حجزه د انبيیاء له صلواتو او سلام سره داغه عاجزي بیانې کله داغه عاجزي کله داغه اهالات بیانې چې ګور هغه څنګه عبادتونه کړو څنګه هغه عاجزي کړوا فرشتو ته وګورو سوا او فاطمه نو ما چې کوم آیات وسته بای که الله او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دی آیات لاندی بازی مفسرین جے کرکی دا ابو حریر رضی اللہ تانہوی اور رواز جے کرکی آرہوی چا اللہ پلے ویری حدیث کسی نبی علیہ السلام وی اللہ وی یابنی آدم تفرغ لعبادتی اولاد آدم علیہ السلام ځان فارغ کے زمان عبادت تا اصل عبادت قرآن منزو منزو یورکن دا عبادت تے تفرغ للعباده ديزان فارغ کے زما عبادت اللہ ہوئی افضل عبادت امتی القران ور عبادت دوما پیغمبر پاک ہوا قران دے زان فارغ کے زما عبادت تا او فارغ کو زان نزب اللہ و تاثرت و کارو کمیو عمل او صدر کا زباستا سینه د کوم د مالدارینا مالا مال به کوم د سیزونونا اس شیبه د سره یو به پروا به او صدرک غنن وا اسد فقرک او زم زباستا دنیا کې فقربن کما چې کوم سیز لستا ضرورت وي ابار در کوم نو چې د سړی کپلوته ژوته کپله میلاو شوې توپې میلاو شوې دوايي ضرورتي دوايي میلاويږي خوراک ضرورتي خوراک ملاويږي د في ضرورتي فص ملاويږي بستر ضرورتي نو بستر ملاويږي نور بیا سكي الله ولي املا او صدرك غنن واصد فطرك زبستا سينه دک کمنده مالدارينا او استعفار بازو دنيا کې بن کما وا الا تفعل او قضا كار دي اونکو زم ما عبادت تر رضال الگان نه ک الله ولي نو ملاته سودره کا شغلہ ستا سينما د پوخانه ټک کړه دا د شغلنا هميشه په توسګار نشه یره وینم مثال وګارې غوښنه می پیوږه غاری خلک وې کنا وې ک شپلا و کوراز په منډو ما از یکي چ سال شي پلانځه کی غم پلانځه کی خادي اعلانځه کی ختم پلانځه کی دا نمي خپل وسګاریګو نصر وسګاریګو په یو منډه ما ما لا اتو صدر کا شغل دککلي ماستاس نه دو شغل د پوخانه او زم ونم اصد فقرك او زب دنیا کستا فقر چربن نکما هميشه به فکر يوس له بندگی نو دو نور کولا ویغي و یاده چې دا کور جوړ کم بیا بخیم مزین چې کور جوړه نه زب بچو کورونه وم جوړه بیا داغي دوه دندو بندوبسونه وم کې د چاغې لانی نو بیا بل بيمار پیدایشي نو بل دا سیزونو نه ختمی گروڑا پیغمبر پاک صلو سلم تالاوه هر انسان دی ځان فارغ کی زمان عبادت دو زمان دین تا فقر مولبندوم او داغا سینا زدکوم دا ها شغل نه شغل بہوتا نه پیدا کوم او نن منگو خودشتا من من من دی خودشتا که لا پینزو شپک دردی خواده یو لمنده بل منده بل منده دواغانی جنازی ری اقتصدی نمو تا او په داسې وقتونه که بیز من منزونا پاتی او زیر تلیو ما ختم پروگرامن و آقاسان من دیواری ما منزو که ما کسان دیمونزو ویرمونز تاوزگاری کو نمیده ختم تا اصلا پا جو کنه اصلا ما ایش دی ختم جو لوی واحد اغاییو کسو چاو پا گی منزو کنوریو ویرم خدایم دیماغ که ما داشه ما فی اللہ تو وو دا ختم د پاره د ثواب جوړه جزما رب زمانه خوشاله ژوند چې تاسو په خپل ځان نه خپک نو تاسو خوشالي څنګه تمه کیرو که زه مون که زه مون خطو نه وي په غمونه کوي خفقان دي موزه او عبادت پاتي په خوشاله کې خوشالي الګانه په خفقانه کې غلا سره یا ساتي الله نه خپکو کوم خلق چې مون الله خپک نو الله مونږ خپل خپکایو حدیث علی بخاري کې حدیث راځي چې اوسنه د انسان نه الله خوشاله نه د شپې عبادتونه ووري سمنه چاغې ضرورتي او سار په اسمان بالکل شین کی چا فل کا کسب د دنیا کوي او چې چان دا چانه خوشاله نو د شپې اوره د پیووري نو د شپې بیا خو د شپې خو تکلیف نه دغه بیا تکلیفونه نه کنه دا الله زمينه ناراضه ر یا چې کله ضرورت نه او چې کله نو بیا هې یو چې بیا نه نا مله فکر دا دي چې د الله د عبادت سره د الله د دین سره ځان پیوځکو او اصل عبادت اصل دین هغه الله کتاب او توحید او الله